Ada mesmiteek hamazsortzigarren mendean idatzi zuen ez delala arakinaren garagardo biliaren eta okinaren borondate onari esker jakiak mai gainera etortzen zaizkigula baizik eta langile horiek beren onurari begiratzen diotelako. Jatekoak nora eskuratzen ditugun gai ekonomikoa funtzeskoa denez, horreta sarduratu zen ekonomia modernoaren aitatzat jotzen den hori Eta beren ura baizik azola esaion gizon ekonomikoaren eredua ekarri zigon. Gizaki hori asmatzearekin batera merkatuaren esku ikus zeinaren metafora altua ere molatu zuen. Margaret Dowglassek idatzeri guztien pasuan ere berak bazekian ederkie eta zeindestean jakin ere Smithek ezuela jakiei buruzko gorabera guztia hitz egiten egungo kapitalismoaren oinarri diren kontakizun horietan, bere zemeak ezuelako ipatzen, adibidez, bi eskuk, ikusteko moduko ezurara gizko eskuk, prestatzen zizkiotela maik gainean aurkitu hori zituen janariaiek. Margareteak ordea, bazekien, beste apeste, berea zirelako eta egunero erabiltzen zituelako, Arategian erositakoakela gisatu bihurtzeko, zemea zaintzeko eta haren ongizatea sarduratzeko, Adamek nazioen aberastasuna idazten zuen bitartean. Nolanahi ere, Smith gai izan esku hurbil eta lanpetu horiek ikusteko eta zaintzak antzi situen bere teoria ekonomikoa arakitzean. Zaintzak Eta merkatutik az dauden hartu eman guztiak.